Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Raja mursalin, rahman, rahim. Inna lhamdulillah. Nastainahu, nastaffiruhu, naminubhihi, natalakalaih. Dan alamuzillah min syirori amfu sinam, min syi'at amalina. Maa yahdillahu, fala Wa maa yudlil fala hadiila. Ashhadu allah ilaha illallah, wahahehu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du Fa'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladheena amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bil sabr Sadaqallahul 'azim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahyas sunnati faqad habbani wa nah habbani kana ma'i fil jannah wa kama Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi terus-menerus tidak henti-hentinya mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah kemampuan untuk melaksanakan kewajipan kita kepada Allah iaitu solat asar secara berjemaah dan insyaAllah kita akan sambung sedikit pengajian kita mengenai hadis 40 dan alhamdulillah kita telah sampai kepada surat 88. Masih lagi dalam hadis yang kedua iaitu hadis Jibril dan pembahasan kita mengenai rukun Islam yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, mengerjakan haji. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji di Mekah. Haji adalah ibadah. Menunaikan ibadah adalah berarti menurut perintah. orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapatkan maksud keduniaan. Kerana haji itu bukanlah urusan dunia tetapi urusan agama. Kewajipan mengerjakan haji diterangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Walillahi 'alan-nasi hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila Dan bagi ataupun kerana Allah wajib ke atas manusia pergi ke rumah bait ni maksudnya Baitullah rumah Allah ataupun Kaabah. Sesiapa yang berkuasa berkuasa ataupun mampu mengadakan perjalanan kepadanya dan barang siapa yang kufur Maka sesungguhnya Allah itu kaya dari alam semesta hmm. Jadi Rukun Islam yang kelima adalah Mengerjakan haji bagi orang yang mampu Haji merupakan ibadah badaniah Dan juga ibadah maliyah. Dia melibatkan kedua-duanya sekali Perbuatan dan juga harta Jadi kita terpaksa mengeluarkan harta Untuk menempuh perjalanan menuju ke Mekah Dan juga sampai di sana Kita perlu melakukan beberapa ibadah Seperti tawaf, sa'i Melontar jamrah dan sebagainya Jadi gabungan antara Ibadah badaniyah Dan ibadah maliyah Ibadah badan dan ibadah harta Dan haji ni wajiblah Bagi yang mampu untuk apa ni, Membiayai perjalanannya ke Mekah dan ada lagi syarat-syarat yang lain. Insyaallah pembahasan yang yang apa detail mengenai haji akan dibahas dalam fikahlah nanti. Ini kita hanya membahaskan hadis secara umum. Haji suatu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Namun demikian seorang Islam tetap menghadapi dan menanggungnya dengan perasaan yang tenang lagi gembira Kerana dia mengetahui dengan yang demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya Ibadah haji tidak, tidak sebagaimana ibadah yang lain-lain yang boleh dilakukan sewaktu dalam sewaktu dalam tempat kediaman di negeri sendiri Kerana haji menghadapi kepada waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu pula serta memerlukan perbelanjaan dan kesihatan badan terpaksa meninggalkan kampung halaman serta rumah tangga dan mengharungi lautan dengan menanggung bermacam kepayahan dan kerunsingan yes. Islam dinamakan jihad iaitu perjuangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW Jihadul Kabir, Wasagir, Waddaif, Wal Mar'ati, al hajj Wal-Umaratu Jihad orang tua dan kanak-kanak dan orang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Aisyah R.A. pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu S.A.W. Ya Rasulullah, Narul jihada afdalal amal, afala nujahidu, qala la, lakinna afdal jihadi hiju mabrur. Ya Rasulullah kami berpendapat jihad adalah seafdal-afdal -afdal amal. Maka adakah kami akan berjihad? Ia bersabda tidak tetapi jihad yang afdal itu ialah haji yang baik. <coughs> Jadi untuk mengerjakan haji ini perlu kepada mujahadah lah. Jadi yang disenaraikan di situ kan maknanya haji ni tak seperti ibadah lain kita hanya boleh mengerjakan haji di tempat-tempat tertentu sahaja harus menuju ke Mekah dan Madinah kena pergi kepada Padang Arafah kena pergi ke Baitullah kena pergi ke Mina ke Muzdalifah dan sebagainya dia ada rukun-rukun dia ada kewajib-wajib dia jadi bagi yang semakin jauh duduk daripada dan uh, Tanah Mekah dan Madinah Maka semakin besarlah pengorbanan dia, Perbelanjaan dia juga semakin besar Dan keadaan cuaca di sana pun tak sesuai dengan kita punya cuaca Kita dah biasa dengan cuaca kita di Malaysia misalnya Dan sampai di sana cuacanya berlainan Ada yang panas, ada yang sejuk dan sebagainya lah. Dan juga nanti di sana Kalau sekarang ni bukannya satu dua orang punya ibadah Tapi malah jutaan jutaan orang di sana dan peluang kita untuk melakukan ibadah di sana pun kadang-kadang terganggu disebabkan terlalu ramai orang dan juga bukan saja berkumpul orang untuk melakukan ibadah di sana tetapi berkumpul juga orang untuk melakukan dia punya projek masing-masing yang perompak, yang pencopet semua ada kat situ yang penyebab ajaran sesat, yang peniaga, yang bisnes, yang tu, yang ni semuanya ada kat situ Ha, ini satu ujian bagi kita lah. ha. Jadi bukan senang nak pergi haji Dan kita tahu kita nak pergi haji pun Sekarang ni kalau ikut tabung haji pun Kena ada kuata tempat sekarang 20 tahun lagi belum dapat Kalau nak ikut yang private Kena tambah lagi duit Belanja besar 10-10 ribu kan? Dan sampai sana pun Keadaan di Mekah pun kita tengok Ini dah macam New York kan? Ada macam-macam bangunan di situ Tanda-tanda kiamat jadi haji ini merupakan satu pengorbanan Dari segi hikmahnya haji ini kalau kita tengok maknanya di situ Islam menyuruh kita Seluruh umat Islam tak kira bangsa, tak kira warna kulit, tak kira bahasa Tidak, tidak kira kedudukan dan pangkat Sama-sama mengerjakan ibadah Kaya ke, miskin ke, raja ke, rakyat biasa ke, tua ke, muda ke, kulit hitam ke, kulit kulit merah ke, kulit kuning ke, kulit putih ke. Semuanya pakai pakaian yang sama, mengerjakan ibadah yang sama. Di situ tampaklah bahawa di sisi Allah SWT itu, manusia itu sama saja. Yang membezakan antara manusia cuma ketakwaannya sahaja. Dan takwa itu berada di hati at Nabi tutup kada ada tadi tiga kali. Ha, jadi di luar tu tak kiralah dia ni orang kaya ke miskin ke apa saja maka ketika haji semua terpaksa memakai pakaian ihram dan semua sama rata. Dan di situ untuk menunjukkan bahawa kesatuan umat Islam. Dan kita juga ha, di di dia digalakkan untuk berkenal kenalan dan nazara setiap orang yang kita jumpa di sana lah Kemudian juga antara hikmah-hikmah haji adalah untuk kita mengenang ataupun apa ni menghayati pengorbanan orang-orang terdahulu nabi-nabi terdahulu. Kita tahu yang orang yang mula-mula yang mendirikan Kaabah yang mengerjakan haji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Datuk moyang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam. Apa ini peristiwa yang bersejarah Yang mana Nabi Ibrahim salam ketika dia sampai di tanah Mekah Ketika itu tidak ada kehidupan di situ Belum ada lagi kampung, belum ada lagi bandar Tidak ada apa-apa, cuma padang pasir yang kering kontang Kemudian di situ Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim salam Untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar Di dalam keadaan syarat mengandung disuruh tinggalkan untuk pergi berdakwah tinggalkan yang mana tempat tersebut tidak ada penghuni langsung tidak ada sumber kehidupan tidak ada air tidak ada segala-galanya ditinggalkan diperintahkan untuk meninggalkan dalam keadaan syarat mengandung jadi kalau ikut pikiran ikut fikiran kita ideologi kita kan, siapa nak nak, nak sambut kelahiranan dia siapa yang nak jadi bidan nak jadi nurse nak jadi doktor Air pun tak ada Di situ Allah Subhanahu Wa Taala ingin Mentarbiah atau mengajar Nabi Muhammad SAW tauhid bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh selesaikan masalah sama ada perempuan bersalin ke air ke tak ada makanan ke tanpa esok. Nah, itu untuk Mentarbiah tauhid Nabi Muhammad SAW tinggalkan sehingga ketika itu datang syaitan. Cuba untuk ha, menggoda Nabi Ibrahim. Membisikkan supaya ha, dia tidak menyahut suruhan Allah untuk meninggalkan isteri dia dengan mengatakan bahawa takkanlah aku nak tinggalkan isteri ni kawan yang tengah, sarap mengandung ni siapa siapalah besoklah nak sambut kelahiran dia. Tak boleh berhati puat betul kawan ni. Ha, kemudian ketika itu Nabi Ibrahim ambil batu baling. Datang lagi goda, ambil batu baling lagi sampai tiga kali itu yang disunahkan kita melontar jamrah tu jamratulullah jamratul, jamratul ustaw dan jamratul akabah itu mengulangi semula perbuatan Nabi Ibrahim untuk merejam syaitan lah simbolik lah dan kemudian setelah gagal untuk apa menggoda Nabi Ibrahim AS dia cuba goda setihajar pula tengok suami kau nak tinggalkan kau dalam keadaan macam ni apa tak ada duit tak ada nak pergi keluar empat bulan keluar empat puluh hari kau pun tengah mengandung sekarang ni, ha, nanti gugur saya siapa nak bawa ke hospital, macam-macam dia bisik. Kau nak pergi belajar ilmu, pergi kelas tu, pergi kelas ni, pergi majlis tu, majlis ni, macam-macam. Ha, Itu simboliklah kepada segala halangan-halangan godaan syaitan untuk kita melakukan ibadah menyambut suruhan Allah. Tetapi setihajar pun oleh isteri Ibrahim AS, dia pun dah dididik oleh Nabi Ibrahim AS, dia pun yakin. Dia wahai Ibrahim, ini perintah Allah, pergilah pergi lah anak bukan pergi 4 bulan 40 hari pergi 8 tahun tinggalkan isteri kita tahu peristiwa tu kan apabila ketika dia nak sarat mengandung bila dia dah melahirkan Ismail alaihi salam ketika dia perlukan air dia berlari daripada bukit safa ke bukit marwah berlari lari anak untuk melihat ke kod-kod ada di sebalik bukit tu kafilah-kafilah yang datang bawa air dan bekalan makanan tak ada, mungkin ada belasan sana kot lari lagi dari Marwah ke Safa, lari lagi dari Safa ke Marwah sampai tujuh kali. Itulah kita diwajibkan untuk melakukan sa'i ketika haji untuk mengulangi semula perbuatan Siti Hajar ketika dia berada di keadaan demikian jadi walaupun nampaknya seperti sia-sia tetapi oleh kerana pengorbanan orang terdahulu Allah Ta'ala suruh seluruh manusia sampai hikmat melakukan perbuatan tersebut kemudian bila Nabi Ibrahim lelapas 8 tahun balik tak jumpa anak dia, macam mana lah rupa anak aku ni, tak sabar nak jumpa anak dia, balik-balik Allah suruh sembelih anak dia dah lah 8 tahun tinggal dalam keadaan syarat mengandung. Kena jumpa rindu sangat dengan anak ni. 8 tahun dah datang-datang tak sempat nak abis, tuh sembelih. Ha, itu dia. Allah taala uji betul-betul orang yang dekat dengan Allah taala ni Allah uji dia betul. Asyhadul balal al ambia, somalamsal falamsal orang yang paling teruk diuji oleh Allah adalah para para nabi dan orang yang ingin mengikuti, ataupun mencintai para nabi dan yang ingin mencintai yang mencintai para nabi. Maka Ismail alaihi pun dibawa oleh Ibrahim alaihi untuk disembelih. Dan sebelum tu dia kata, wahai anakku, aku telah bermimpi bahawa aku telah menyembelih engkau. Di situ je Ismail dah faham. Kata wahai ayahku, kalau lalai perintah Allah, lakukanlah. Hmm, insya-Allah engkau akan dapati aku daripada golongan yang sabar. Sembelih anak. <coughs> Jadi, dia bawa di satu tempat <coughs> dia tak beritahu pun dekat setia hajar dia kata nak bawa anak dia pergi jalan-jalan pergi memburu sampai di satu tempat yang itu kan dia ikat anak-anak dia di tempat penyembelihan dia tutup mata dia setengah riwayat kata dia tutup mata dia tak sekut tengok, Ada setengah riwayat kata dia terbalikkan supaya dia ke belakang dan dia asah pisau dengan setajam-tajamnya ketika itu pun syaitan pun datang juga, kau dah gila ke Ibrahim salah nak semelih anak kau ini perintah Allah maka dia pun sembelih dia lalukan pisau tu di atas leher ataupun tengkuk Ismail alaihissalam tapi pisau tak memotong pisau bukan memotong pisau tidak ada kuasa untuk memotong yang memotong adalah Allah Subhanahu taala jadi <coughs> oleh kerana dia dia mentaati perintah Allah walaupun disuruh menyembelih anak sendiri Allah selamatkan Ismail AS dan Allah gantikan dengan seekor kambing ataupun kibas. Lepas itu, kita setiap kali raih haji, kita disunahkan untuk melakukan korban. Jadi, dia punya amalan itu dilakukan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ini terbiah Allah. Jadi, sebenarnya Allah SWT bukan nak seberi semelihana, nah, tapi Allah sebenarnya nak tengok. Dia taat atau tak taat perintah Allah. Allah. Allah tidak mahu bahawa perasaan, Rindu dia, sayang dia kepada anak dia, melebihi perasaan cinta dia kepada Allah Subhanahu SWT. Yang disuruh sembelih Allah itu bukan anak dia, tapi sembelih perasaan sayang dia kepada anak dia. Allah tak mahu para-para Nabi, para-para kasyik Allah ini, mempunyai cinta dan sayang kepada selain Allah. Jadi itu peristiwa haji lah. Jadi kalau kita menunaikan haji atas maksud tu lah kita untuk men men meng mengenang ataupun menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi AS. <tuh salam. <tuh salam. <tuh salam. <tuh salam. Haji adalah ibadah untuk diri seorang dan untuk menyempurnakan ibadah ini maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul supaya hajinya itu diterima Allah dan inilah yang dimaksudkan dengan daripada bukan namanya bukan pula perhiasan dan pakaiannya Jadi kita menunaikan haji adalah kerana Allah Subhanahu wa taala lah Ibadah haji merupakan satu muat tamar, muat tamar ni perhimpunan yang maha besar. Berhimpun kerananya seluruh umat Islam dari segala bangsa dari segenap penjuru alam. Maka dengan kesempatan ini dapatlah umat Islam berikhtiar untuk mempersatukan pendapat. Dan fikiran mereka satu berusaha untuk mencari kemuslihatan, kemaslahatan. Kemuslihat ni tipu daya kan? Maslahat, kemaslahatan, kebaikan. Dalam urusan dunia dan agama, sebagaimana Firman Allah Subhanahuwataala: Liyashhadu manafiy Allahumma ya zakurusmalla, supaya mereka menyaksikan segala manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah surah Al-Hajj ayat 28. Haji juga mengajar manusia hakikat persamaan. Mereka semua adalah satu pada hukum Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah mereka sekali adalah berpakaian ihram dalam satu keadaannya dan mereka tinggalkan pakaian kebangsaan yang menjadi kemegahan bangsa mereka. Oleh itu itu tidak ada yang hendak dibanggakan, tidak ada yang hendak diucapkan melainkan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu labbaikallāhumma labbaik, labbaik lā la syarīka lakal labbaik innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk lā la syarīka demikianlah ibadah haji ibadah yang dikerjakan di tempat yang penuh persiwa dan sejarah lama tetapi kesannya masih teri, masih hidup teringat serta terkenang di hati segala sesuatu peringatan dan kenangan di sekitar kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan segala pekerjaan yang dilaksanakan di tempat itu tidak lain maksudnya selain dari memperbarui kembali kebesaran Allah dan segala ucapan yang dikeluarkan pula adalah sebagai lambang pujian kepadanya dan permohonan untuk mendapatkan kurnianya. Rasulullah SAW bersabda Khairat du'ai du'a yawmil arafata. sebaik-baik doa ialah doa pada hari arafah akhirnya dapat dikaskan bahawa ibadah haji adalah penuh dengan hikmah dunia dan agama orang yang mengerjakannya adalah dalam pemeliharaan Allah dan taufiknya sedang orang yang enggan mengerjakannya serta berpaling daripada pemeliharaan dan taufiknya serta benci kepada mengingati kebesarannya dan mendapati hidayah dan idayahnya dan kerana itu asalullah sallam bersabda man malakazad dan warahilatan tuballiqu ilal baitullah walam yahudja fala alaihi ain yamuda yahudian atau orang siapa yang memiliki perbekalan dan kenderaan yang menyampaikan dia ke baitullah dan tidak mengajarkan haji maka tidak ada atasnya satu halangan bahawa ia akan mati sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Lewat termizid dan Ahmad. Jadi tujuan dia Allah juga lah. Tujuan dia Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Maknanya seruan Allah tu kita sambut. Ya Allah aku datang kepadamu ya Allah. Jadi bait Allah itu bukan rumah Allah dari segi bahasa tu baik Allah tu rumah Allah tapi bukan Allah duduk kat situ ha, dengan setiap satu lafaz yang diidofahkan kepada Allah tu ha, itulah dia tangan Allah rumah Allah semuanya Allah ha, Allah ada rumah Allah ada tangan jadi kita sebagai satu simbolik kita menyahut seruan Allah berkumpul di situ untuk menunjukkan bahawa umat Islam ni satu arah satu fikir satu Tuhan satu kitab satu Nabi satu hati dan sebagainya itu maksud haji lah. Dan banyak kelebihan kelebihan kita berpeluang bila kita pergi haji ni banyak peluang yang kita dapat. Dia ada tempat-tempat yang mustajab doa, contohnya di di Arafah, kemudian di makam Ibrahim dan banyak banyak lagi di Hajar Aswad, di tempat ni uh, rukun rukun Yamani. banyak tempat-tempat yang yang mustajab doa di situ. Dan kita tahulah kita semayang sunat di Masjidil haram pahala dia digandakan seratus ribu kali ganda. Kemudian kita pergi Masjid Nabawi, pahala dia digandakan lima puluh ribu kali ganda. Ha, tak dapat. Semayang di Surah Al-Mu Tarkin, dapat dua rakaan. Semayang sunat dua rakaan di Masjidil haram seratus ribu kali ganda. Baca Quran digandakan seratus ribu kali ganda pahala. Berzikir digandakan seratus ribu pahala. Jadi aku saja ibadah digandakan ha, Itu kelebihan apa ha, ni? Haji lah Bukan saja haji malah tempat tu sendiri Mempunyai kelebihan yang tu sendiri Masjid Al-Haram, Masjid nabawi Masjid Al-Aqsa Jadi kita berniatlah. Setiap orang mesti kena ada niat untuk Menunaikan haji ha, Kalau kita diri kemampuan yang lebih Kita tak payah tunggu kuota daripada tabung haji Silap-silap 20 tahun lagi Ha, tapi siapa ada kemampuan ya, Boleh ikut ha, yang swasta punya Lebih sikit lah, mahal segi Tak apa kan Setiap setiap ringgit yang kita belanjakan Untuk jalan Allah Allah gandakan tujuh ratus ribu Kali ganda Pergi haji tu Sabilillah tu insya Allah. Eh. Dalam demikianlah lima rukun Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu rukun yang dapat dilakukan oleh perkataan dan perbuatan. Ini amal. Yang dilakukan oleh perkataan ialah pengucapan dua kalimat syahadah yang dituturkan dengan lidah manakala yang dilakukan oleh perbuatan terbahagi tiga Pertama, perbuatan badan seperti sembahyang dan puasa. Kedua, perbuatan harta seperti zakat dan ketiga, perbuatan atau amal paduan antara badan dan harta seperti haji kesimpulan kepada rukun islam lah. Di situ kan perkataan perbuatan dalam kurungan amal. Jadi kita apa beza antara amal dan afa'al. Dia ada beza tu. Ini bagi yang naho ni dengar. Kalau kita sebut amal berarti termasuk dua-dua. sebutan dan perbuatan. Aqwal dan afal. Aqwal dan afal itu dua termasuk dalam amal bila kita sebut amal berarti amal yang dilakukan oleh perbuatan iaitu afal dan amal yang dilakukan oleh lidah ataupun apa, apa ni, pengucapan iaitu aqwal. seperti baca Al-Quran berdoa, berzikir mengajar ilmu memberi nasihat, berda'wah itu kan perkataan dan perbuatan seperti semayang dan sebagainya lah perbuatan yang menggunakan anggota jadi paduan antara perkataan dan perbuatan akwal dan afal itu menjadi amal, amal jama'lah ataupun mufra' dia amal jadi islam ni ada yang amal-amal perbuatan ada yang amal-amal dari segi harta kalau solat itu amal-amal ataupun ibadah badaniyah kalau zakat tu ibadah maliyah <coughs> ibadah yang berkaitan dengan harta dan haji adalah <coughs> paduan di antara ibadah, badaniah dan maliyah dan juga dari segi perkataan ataupun akual semua adalah syahadah, akual, semayang pun dalam semayang pun ada bacaan-bacaan dalam apa ni haji pun ada bacaan-bacaan jadi dalam Islam itulah rukun Islam yang lengkap yang mana uh, diwajibkan, difardukan ke atas setiap umat Islam untuk melakukannya bagi yang mampu lah, dari segi zakat dan haji itu bagi yang mampu tapi yang pertama, kedua dan ketiga tu juga, maknanya ada juga kaitan dia bagi yang mampu, misalnya yang yang apa, yang yang uzur pun boleh juga. Jangan tidak mengajarkan puasa, itu pembahasan dia dalam fikahlah nanti. Selanjutnya selain dari hukum ini ada lagi perintah dan larangan serta adab dan hukum-hukum yang bertalian dengan manusia dan masyarakat. Sebagai contoh Rasulullah S.A.W. ada menerangkan kelakuan seorang Islam, iaitu seorang Islam ialah sejahtera sekalian orang Islam daripada bencana atau bahaya lidahnya dan tangannya maksudnya di sini bukan berarti rupanya Islam tu lima saja lima ni adalah yang paling utamalah Islam tu luas dalam hadis-hadis yang lain nanti banyak lagi yang takkan dalam satu hadis saja Nabi nak kumpulkan seluruh perintah Islam Ha, jadi semuanya, semuanya termaktub dalam kitab-kitab fiqah lah. ha, segala hukum-hukum Islam ha, itu termaktub dalam kitab-kitab fiqah yang telah dikumpulkan oleh ulama yang mengistimbatkan hukum tersebut daripada Quran dan hadis, jemaah dan qiyas ha, cuma nanti Islam itu dia punya rukun dia ada lima tu lah Cuma nanti setiap rukun itu ada mewakili bagi setiap sesuatu. Syahadah itu adalah penyaksian kita kepada Allah SWT. Akan keesaan Allah. Akan keuluhian. Keuluhiaan Allah. Dan kerububiahan Allah. Dan juga kita mengaku menjadi saksi terhadap kerasulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian solat itu merupakan ibu kepada segala ibadah. Yang merupakan bacaan Al-Quran, doa, zikir dan sebagainya. Kemudian apa ni puasa pula, ibadah yang menahan diri daripada segala maksiat, segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Simbolik dia, penahanan diri. Kalau zakat pula, simbol bagi ibadah ya, iaitu, iaitu ingat kepada orang lain. Ha, kita yang kaya alihak terlebih, maka ibadah zakat tu lah wajib. Tetapi ia mewakili seluruh ibadah-ibadah yang sunat seperti bersedekah, bagi pinjam duit, hibah, hadiah, bagi sewa, bagi pinjam, bagi apa segala macam lah. Ha, jadi itu mewakili segala ibadah-ibadah harta yang kita berikan kepada orang yang memerlukan. Dan juga haji merupakan ibadah simbolik kepada kesatuan hati umat Islam dan juga mengenang ataupun memperingati pengorbanan orang-orang terdahulu. Itu apa ni, lebih kurang apa ni kesimpulan daripada rukun Islamlah. Dan juga Selain daripada rukun Islam ini nanti diterangkanlah Islam itu apa. Nabi kata Islam itulah orang yang mana orang Islam yang lain selamat daripada bahaya bencana perbuatan ataupun lidahnya. Ha, jadi bukan hanya cukup lah kita buat rukun Islam lima lepas tu benda yang lain kita boleh buat kusuk hati. Ha, ada lagi yang lain-lain lagi lah. Cuma rukun ini yang terbesarlah dalam Islam. Dan seterusnya kita akan bahaskan pada kehidupan insya Allah tentang rukun iman setakat tu ada soalan cukup eh agak dah getir eh? <laughs> Allah akbar mujahadah tuan-tuan yang Allah ta'ala terima insyaAllah nak dapat ilmu pun kena mujahadah ada boleh juga nak dapat ilmu yang tak mujahadah copy paste <laughs> ustaz google ada silakan sambil baring, sambil makan, sambil tidur boleh ha, tapi untuk dapatkan hakikat ilmu, nur ilmu memang kena mujahadah kena tinggalkan lah kan, ha, isteri yang sedang bersalin tak payah pergi 8 tahun datang sini 2-3 jam je kan, ha, tahan, lawanlah nafsu kita keinginan, nak pergi shopping nak pergi jalan-jalan, nak pergi, ya, ha, pulang lah siapa yang mujahadah, tapi Allah bukak wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana barang siapa bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami kami akan buka pintu-pintu hidayah kepadanya siapa mujahadah dalam ilmu dapat ilmu siapa mujahadah dalam dakwah dapat hikat dakwah barang siapa mujahadah dalam ibadah dapat hikat ibadah siapa mujahadah dalam baca Quran dapat hakikat baca Quran mujahadah dalam zikir dapat hikat zikir mujahadah dalam mencari jodoh dapat jodoh ha semualah Setiap mujahadah kita Allah akan terima. InsyaAllah. Allah akan buka jalan bagi kita. Yang penting kita mujahadah. Susah payah. Tak ada benda lantuni dapat dengan senang. Mujahadah ni banyak. Ada mujahadah fizikal dan ada mujahadah mental. Fizikal mungkin penat, lelah. Mental mungkin aduh boring, bosan dan sebagainya. Kita lawan. Kan? InsyaAllah saya tak bagi ilmu saya menyampaikan. Setakat saya mampu. Tapi yang akan bagi hakikat ilmu adalah Allah Subhanahu SWT bergantung kepada mujahadah kita. InsyaAllah. Setakat saja untuk minggu ni, Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang tidak betul sekalaman saya lah. Jadi saya minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Tuhan Tuhan, Muslimin, Muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, dapat kita faham, amalkan, sampaikan dan kita tutup majlis setiap dan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, syadawala illahi lada, astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah rabbika rabbil azatil amal yasifun, ala, alaikum warahmatullahi wabarakatuh.